І від душу тих забур'яниних всі аварії на землі. То реактори вибухають, то назраджують у коханні, то стикаються кораблі. Мати Божа заступниця, ти все чуєш, як ніхто, всіх бачиш, всіх любиш. Спаси мене, помилуй мене, виведи мене з цього бур'яну на дорогу. Інна вже знемагала відрукованого їй співчуття трагікомедії людської самотності. Вона втомилася. Їй хотілося не бути. До зеленого мису їм дісталася, як кажуть, на автопілоті. Після безсонної ночі шуміло у вухах, боліла голова. Вона відчувала кволість і людську втому тому після тяжкої хвороби. Навіть у 86-му після операції та ускладнення їй, здається, було легше. Ось зараз упаде мертва на ліжко. Який може бути душ, чай? Одначе на санпропускнику земетрист. Переключаючи діапазони прилада, показав їй на туфлі, поміряв спідницю і здивовано запитав, де це вас носило. Правила РБ порушуєте, мийте взуття, а одяг треба випрати, особливо спідницю і лівий рукав. Взагалі, вовна сорбент радіоактивності, поміняли в гардеробчик. І не здалося, що хлопця просто набрив стояти замість автоматичного дозконтролю, який чогось вийшов з ладу, і він вирішив з нудьги проінструктувати білу ворону. Сьогодні Інна була у всьому своєму. А прати тут не доведеться, бо коли ж воно висохне все? Може сильніше витрусити одяг? Куди витрусити? Завтра на ранок режисер обіцяв взяти її на зйомки могильника, можливо, церкви, кладовища. День довгий, слід передусім відпочити. Душ вона все-таки прийняла, як щовечора, помила волосся, сподівалася, від того й головний біль відпустить, а нічого подібного. І сон не приходив, як на зло. Тривожні думки і спогади немов несити різь різдіймали мозок. Підвелася, пішла таки випрати спідницю. Вовна сохне довго, може о шостій знайде комендант, висушить праскою. Та чи потрібне було це прання? Чи дало воно щось, коли вовна вбирає ексорбент? Не тривке, нічне забуття скінчилося раптовим поштовхом тривоги. Чи не проспала? Початок на шосту. За фіранкою прозирала червона смуга неба. Глянула, і сонце червоне обіцяло вітер. От чого болить голова, подумала. Худко зібралася, поморочилася з праскою, так сяк поснідала з вахтовиками, вийшла на прохідну. Біля автобуса вже курив цигарку за цигаркою оператор. Сказав, що режисер побіг розшукувати і нагнати її. Їхали в автобусі до Чорнобиля, стихо перемовлялися. Тривожність творчого пошуку. Їдеш, як на полювання, тільки твоя мета – творчий імпульс. Точно знайдена деталь. Думка, що дістає наочне образне підтвердження в реальності. Самою риторичною ідеєю нікого не переконаєш. Хвилюйся від невідомості. Чи вдасться? Чи пощастить? Сохнуть губи. Ніхто нікому не признається, що почуває те саме. Професіонали. Для кожного зрозуміло. Не маєш права бути поверховим, дидактичним, нудним, велемовним, декоративно-порожнім. «Не маєш права бути нездарою». Інна пригадує, що багато хтось з письменників скаржиться на щоразу повторюване почуття паніки і безпорадності перед новим чистим аркушем. Стиха перемовлялися, режисер показав Інні вірш прип'ятської поетеси Любові Сироти – Дим У зоні на кожному кроці, там, де не сподівається, її супроводжує поезія». Інна навіть почала підозрювати, що всі хоч тайкома, а грішать віршами. Одначе, радіофобія – це виявляється не просто вірш, це маніфест обпалених ядерним вітром вибуху знедолених людей. Тільки лі ета боязнь радіації може бути більше страх перед войнами? може бути это боязнь предательства, трусості, тупості і беззаконія? Читалося як глас вопіющого високоїдейної напруги публіцистика протесту, відчаю. І тут Інна пригадала, що була на зустрічі з прип'ятською літературною студією і Запам'ятала цю молоду жінку з унікальним драматичним поєднанням первісних значень імені і прізвища – «Любов Сирота». Тоді це її приголомшило, як генетичний прозадом істини жінки. Вона запам'ятала авторку радіофобії трепетно, ніжно, свильовано, нервово, здавалося легко, як промінь, як бентежне ситцеве мерехтіння березового майва в травневій блакиті. Інна відчула навіть острах, що надійде хмара, і цього буде достатньо, щоб поглинути такий теплий світлий образ. А згадується їй сирота ще й за контрастом з другою прип'ятською поетесою і теж любов'ю Ковалевською. Та друга цілком відповідала своєму шляхецькому відомому прізвищу і, мабуть, вродженому гонору польської крові. Це була жінка-вамп з вічною сигаретою в тонких пальцях, з хрипкуватим низьким голосом, що миті готовим до епатажу, і певним іроничним поглядом на сірих очей. Так, це була саме та, чию статтю про негаразди на будівництві ЧАЕС літературна Україна потрапила опублікувати за місяць до катастрофи. І не завжди дивувала подруг проникливим розумінням як молодших, так і старших жінок. Вона їх любила щиро, невдавано. Перших – світлою, радісною любов'ю, як свою молодість. Других – печальною любов'ю, найтеплішого співчуття, як свою зрілість.